څ شيری شریعت کې علم سلامي زارنګي بيان درته کوي چې ف علم کې ځني خبري ذقول او داغي خول فرض دي او ځني نفل لي نا ټول متعلقات به علم در دي کې ذکر کوي او دې کې د علم مراد مرقات کې ملاله قاری رحم الله ذکر کړي اوي دې کې د علم او دا ازدکڑی داغی دخولو دتالیم و تعلم فضیلت در تذکر کئی او دا در تخیچ علم پشریت کی ستوئی علم پشریت کی ستوئی نا او ای علم یو نور د پزر د مومن کې او دغ نور حاسلی گی وی العلم نورن فی قلب المومن او مختبس من مصابیه مشکات النبوہ من الاقوال المحمديه والافعال الاحمديه واحوال المحموديه و هدايه ورشاد المؤمن کي چې حاصل شي دا دا چراغونو ديو د سينې د نبوتنا چې اقوال محمديه دي صلى الله عليه وسلم افعال احمديه دي احوال محموديه دي او دغه علم په ذریبه باندې انسان تلار ملاويږي الله او صفاته او افعاله او احكامه لار په ملاويږي الله طرفدار الله صفات او تا الله افعال سره پیجن یا احكامه پیجن دغه علم کو حاصل شي پواسته د بشر نو دي تکسبي وي او کنهږي كوسته نيويږي دغه علمي دنيوي او دا علم لذونی د دې تقسیم دے بیا درو اقسام وتا علم لذونی کلا د وہی فزری وی کلا د الهام فزری وی کلا د فراست کو زری وی په لغت کی اشاره ته وای تلوار سر اشاره تا وہی وای فل وہی بسرعتن او استلا کی وہی سلو وی يَسْلُو القلب الْقَلْبِ النَّبَوِيِّ ذَا کلامِ إِلَٰهِ دے چې د نبی رې السلام زړه ترور رسیدي نو هغه چې د عږي سورته او معنی د دوાળ د الله د طرف نه وي سورته او معنی د دوાળ د الله د طرف نه وي ناوې ته قران وای او کما نه نازل شوي د الله د طرف نه او الفاظ د نبی د دی نو ديته سوی دې ته احادیث وې دې ته احادیث وې لدیته علم الودنیو الی علی مسالم سره د علم الودنی ورته ځحلان وای دی چې راخبره زکه په تفصیل ذکر کا بعضی جاهل دین او قران ترانه نزدیکي نه نو ایستا سودا علم ظاهر او زما علم الودنی الی باطل نه علم باطل سره وای باطن دي ته یو بیا وداس نه کوي موز نه وایه پیر سے بدیر نہ غوری چگیره خروونی دا په څړو کې دوره غټه کیلا وایه په خبره باندې دا وای څو کوي دی له ونو غوری چله ظاهرا د موس په وخت کې موز نه کوي دی وی خارک abilities موز ټول د کفر خبره دی علم لزونی چې کم دی له غداو له ماولی کلی علم لزونی غداو یو کس مې وهی یو الهام دی الهام دی الله نه کان خلقتا الهام کوي دارمی کل فراست به خدای عبد ساتي د ولي الهام درست الهامات اولیاوت کی خو الهام دلیل شرعی نه دیولي الهام د دا دا ولي داولیاو دلیل شرعی نه وي رضی الله کی فرمای کتاب العلم دا کتاب د بیان دا, دا مسائل د علم کې الفصل الاول ان عبد الله عمر رضی الله عنهما میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہمان روایت دے فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائنی بلغو عنی ولو آیتا غرسو ای زمان خلق تاگر کیا وی آتمی کا مختصر ہونتی آیات دو قرآن شریف دزد ندام نور تغرسو نور تغرسو او دغه علماو دکلي چې کله د قران بارا کې د احکام نه نو احاديث خو پدې کې په طریقه اولاد سره داخلي احاديث پدې کې په طریقه اولاد سره داخلي یو آیات د زکه نو د نور ته یو حدیث د نو نور ته ورسوي بلغه عني ولو آت ان ورسوي زمانا اگر که یو آیات یو آیات د یو حدیث د زکه رضا نو نور او ته رسول کوشش او د تبلیغ وکا نور تیز دکا سورته یو س او طاقت و حدیث عن بنی اسرائیل او بیان کوي د بازوا خیالات او د قصص د بنی اسرائیل او نا ولا حرج او په دغ واقعات او نقل کولو کیسه ګنافه تاسو نشته ګره یو احکامات دي چې دا حلال دي دا حرام دي دا جایز دي دا نجیز دي ناغی کی خمون تقبل کتاب اللہ را لے گلے ہاو دمون در کتاب د دمخ کی کتابونو احکامات منسوک شوی دی یو دعبرت واقعات تی ناغ دبنی صلی اللہ علم نکل کی رکباج مفسرین نکل کی چرد آگئی واقعات قرآن شریفم زکر کردی چر را چرد آگئی با یو شی کی اختلاف راگے نو قربانی بے پیشکاو یو اور با راگے قربانی بے اس وزولا نو تی مراد آگا عجیب واقعات دي چې باغیبانې د قبر او د آخرت طرف ته د انسان توجه پیلا کی لکه دا چې غایې د ښینه د عبادت نه توبه استنه داغه سواقیا را دا مفصلین ذکر کړی دی اسرائیلیات سره داغه د هغه نوري قصې دي داغه تفسیر قران شریف کې راغله لغت مراد دي وای وحدیثو عن بنی اسرائیل او بیان کوي د بازوا واقعات و و او عجيبه د بني اسرائیلنا ولا حرج او د کی تنگی پتا سو نيشتہ د کی تنگی پتا سو باندې او کوم روایتو کی چې مخکی کی منر اعلی چې تورات شریف الاستاذ الله حبيب غصه شو نغدا ده چې پاغه بعمل نه کوي دا هغه احکامات منسوخ شوي دي و من کذب علی متعمدا چا چې دروغ جوړ کلما باندې متعمدان قصدن قصدن آمدن په دروغ جوړ یو خبره د ماته قصدن عمدن منسوب کړي او غا ځه معنی را چا چې دروغ جوړ او نسبت یو کلامه حکمات په داسه حال کې چې د دروغ جنوی د دروغ جنوی اگر وایي کدا په ترغيب او ترهيب کې ره ترغیب دیتای دیونی کمل طرف لچالمین ورکول او ترہیب دیتو ویدی او ګناح خلق يرول او د کی رد پا جهل وصوفیا چې هغه د فضیلت بارکه د نهان نه احادیث جوړای ک ترغیب او ترہیب له نره فضائل اعمال لری نو پدې کې بم دروغ او سړین جوړای او کچا دروغ جوړ کول او د دروغ نسبت حکومات قصدن فالیتبوأ مقعده من النار نو دینې سید د ځان لپاره زېفور کې او دا تاویر په صغیر عمر سره زکو کو د اهانت لپاره نو سی سید د ځان لپاره مقعده هغه زې د ناسې د ورنا دا حدیث متواتر دی حافظ ابن حجر رحم الله او ادا رسول صحابو نن منقول او بیا هغه د یو دیر شو صحابو نه ذکرم کړي ائ امام نوې رحم الله او د 200 صحابه کرامو راغلي نو دا متواتر به لفظا او معنا چې چا د الله حبيب دروغ جوړ کړي او د دروغ د یو خبرې نسبتي ورته او قصدن نو بس د ځان لپاره کیږي تیار کو یعنی دا ګناه کبیره ده او دا یو جرم دی رواح البخاریو دی حدیث روات امام بخاری رحم الله کڑے دے